Де в одноповерховому будиночку містилася пекарня, можна було купити свіженький бубличок або гарячий пончик з горохом. То тітонька Шура ніколи не вдавалася до наших послуг, і тому ми до неї не мали інтересу. За стінкою від Аделі Львівни мешкали в неоковирній кімнаті ми з мамою. Кімната чималенька. Дев'ятнадцять квадратних метрів. Височезна стеля – 4 з половиною метра. Колишня зала розгороджена на дві кімнати і коридор між ними. Від коридору нас відділяла дощана стіна, яка від грюкання маленькими дверима хиталася. Аби ця перегородка була стійкішою, ми підперли її з кімнати трестулковою шафою з давнього Боженківського меблівого гарнітуру, А в коридорі поставили два саморобні дерев'яні стенди з фанерними дверцятами, де зберігався наш кухонний посуд. Закиптюжені старенькі каструлі, сковорідка, сільський чавунчик, луджений чайник і відерця. Сюди ж ховали довоєнний, безліч разів ремонтований і перепаяний примус. Готували на ньому прямо в коридорі, Бо до кухні було далеко. Примус становили на невеличкий столик, що примостився між дерев'яними стендами. Для пожежної безпеки столик був прикритий розколотою мармуровою плитою, яку я підібрав десь на звалищі сміття. Певно, щоб у темному коридорі люди не набивали собі гулі, на стінці перегородці вгорі зробили подовгувате віконечко. Крізь нього вдень пробивалося вуличне світло, а ввечері – промені від електричної лампочки, що висіла в нашій кімнаті під височезною стелею. У двох кутках стелі над вікнами за вишки понад два метри збереглися колишні прикраси – ліплене листя і пелюстки квітів. Далі вздовж стін тяглися ажурні лінії, обмежені штучною перегородкою з новоутвореним коридором. Та в коридорі вони не кінчалися. Мабуть, завершувалися такими шпилюстками в кімнаті навпроти, через коридор. Судячи з усього, ту кімнату відокремили раніше, ніж нашу. Бо протилежна стіна коридору була капітальною, з цегли, і двері в ній високі, двостолкові а схожі на рейки ліплені смуги на стелі під час перебудови приміщення збили. В тій просторій кімнаті з вікнами на вулицю, як і в ті тонькі шури, мешкала жінка трохи старша за мою маму. Її чомусь назвали пані Котвицька. Чоловіка вона не мала. Він чи колись покинув її, а чи був репресований, про це вона нікому ніколи не розповідала, але залишив по собі доньку Ліну. Вона здобула освіту, закінчила педагогічний інститут і працювала в школі, щось там викладала. Ліна Вітольдівна, так мати наказувала мені величати її, була невродлива, руденька, трохи косоока, з великим озаддям, і тому жила неодруженою. А це були останні воєнні роки, коли чоловіків лишилося обмаль, на кожного припадало не менше десятка самотніх жінок, тому в цій родині головною проблемою було знайти для Ліни Вітольдівни вода якогось супутника життя. З нашого коридору широкі двері вели в інший, останній коридор, що під прямим кутом біля спільного туалету – повертав до кухні. За колишньою дверною рамою дверей не лишилося, у бабіч стін можна було вглядіти самі рами, Угорі були збудовані високі антресолі. Хто і що там зберігав, невідомо. Якщо пильно придивитися, видно було тільки височезний отвір, забитий всіляким мотлахом. Цей закуток коридору теж був напівтемний, Світло пробивалося вгорі з такого ж, як і в нашій кімнаті, подовженого віконця з приміщення, яке обіймала родина тітки Марії Чорної. Оскільки в найближчій до кухні кімнаті мешкала теж Марія з чоловіком, дядьком Павлом,